La màgia del Nadal ha tornat de nou a Tiana amb l'arribada dels Reis d'Orient lluint les seves carrosses al llarg de l'exitosa cavalcada d'aquest 2012. Cares d'il·lusió entre els més petits, fanalets elaborats prèviament al taller organitzat per l'empar i molts carmels han estat els protagonistes de la jornada, tot plegat per donar una rebuda d'allò més calorosa a les majestats Malció, Gaspar i Baltasar. Una plaça de la vila plena de Gomagom ha tancat els actes d'aquest Nadal que ha comptat amb una especial participació ciutadana als carrers del poble. No ha faltat l'agraïment per part de l'alcaldessa a Ses Majestats pel llarg camí recorregut des d'Orient fins a Tiana. Ester Bujol els ha donat per primera vegada la benvinguda explicant una màgica història sobre la nit de Reis. A més, els ha lliurat pa i sal com a símbol d'hospitalitat i les claus màgiques que permeten entrar a totes les cases de Tiana durant la nit del 6 de gener. Escoltem el missatge que deixa l'alcaldessa als nens del poble. Molts de vosaltres, i ara us diré el secret, que és els Reis que m'han demanat que us digués perquè molts de vosaltres, com la nena de Tiana, protagonista de la nostra història, els penseu que els únics regals que porten els reis són les joguines. Però no, el veritable regal que porten els reis Max d'Orient és l'amor dels vostres pares i de les vostres mares, és l'amor dels vostres avis i àvies, és l'amor dels vostres tiets, és el temps d'amistat i dels jocs compartits amb els vostres amics i amigues del carrer, de les escoles, dels veïns i de les veïnes de Tiana. Tot això és un regal que dura molt més d'una nit. Els més petits no han parat de cridar els noms dels reis Malció, Gaspar i Baltasar i durant el recorregut han estat habituals les corredisses per aconseguir algun grapat de carmels que ses majestats i els patges repartien des de les seves carrosses. Però hem de dir que, malgrat la situació econòmica actual, ses majestats, els reis, han de ser rebuts amb tots els honors, tot i que les retallades han arribat a la cavalcada en forma de dolços. 370 quilos de carmels s'han llançat des de les carrosses, 80 menys respecte a l'any passat. Això sí, els nens i nenes de Tiana, felicitats amb els dolços agafats, durant tot el recorregut no han oblidat els regals que havien demanat per aquest 2012 com a premi pel seu bon comportament. Entre les preferències dels menuts, destacar com a producte estrella el patinet, seguit dels videojocs, puzzles i escalèxtrics. Però fins i tot els desitjos dels més petits de la casa reflecteixen la contenció de la situació actual. Sentim alguna de les peticions. Una pista de Bay Lake, un escalèxtric... Jo una 3 d amb el joc de Mario Bros i tot l'altre que vulguin els reis. Jo roba de tenis i el que vulguin. Jo he demanat una bici en jocs d'avui. De l'avui, patins i puc dir. Una cuna i més coses. D'ells dependrà que els reis els facin realitat els seus desitjos. Si s'han portat bé, tots ells els llevaran demà amb algun dels regals que havien demanat. En cas contrari, els tocarà veure carbó.